Där Duxford på Vision Song Contest 2007. Och här är kvällens värdar. Ted Forström och Kai Korkahoy! Förlåt, Korgia Aho! Förlåt, Korgia Aho! God evening! Bonsoir! Goden abend! Hur ilta. Hej och med dagar! Ja! Välkomna alla musikälskare! Välkomna alla festälskare Välkomna alla våra hemliga älskare Välkomna allihopa till Pleppo Vision Song Contest 2020 Vi har många fantastiska bidrag Och det dessutom en oerhörd show att bjuda på ikväll Men sen så är det ni som avgör Vem som tar hem segern Vad är nu bättre att inleda en sådan här kväll med Än med en av våra mest folkkära artister Mina damer och herrar Joppe Doll <skratt> Tack så mycket, tack ska ni ha allihopa Joppe, du är en garvad om inom showbusiness Men det här är första gången du uppträder i slagersammanhang Hur känns det? Jag måste nog säga att det är nog helt nice Du deltar inte själv i tävlingen Men du ska öppna Plepovision Song Contest Med en tribut till en av slagerhistoriens största framgångar Just det, jag ska framföra en tribut till ABBA Men min vana trogen så har jag lustifierat texten Och juksat lite med budskapet Du kommer att spela själv också Just det, jag kommer så att säga att dra i spakarna helt själv Jag uppträder med mitt organ och inget annat Och nu på scenen mina damer och herrar Joppe, Joppe Doll! Ingen ingen MacGyver, jag kan inte ens fixa en kran Och mina skämt är inget att hänga i en kran Men jag har en kompis, en underbar vän Och alla lyssnar på mig när jag spelar på den När jag står mitt i stan Bara jag och mitt stolta organ så jag tackar för organet Musiken det spelar Tack för dess Sangenter och delar Flickor tappar andan De ser mig stå där på stan Med mitt organ Och jag svekar Det ömt hela dagen Ja, ja, ja Tackar för organet Jag heter Joppe Dahl Ja, heter jag, Det är jag Tack, tack! Tack ska ni ha! Det här är Kajsa Kaxiliakus som rapporterar direkt från Green Room här på Pleppo Vision Song Contest. Här sitter alla artisterna och deras följen och skålar i champagne och väntar på att det ska bli deras tur att uppträda. Jag tränger mig fram här i lokalen. Ursäkta, här är, här är duon som ska uppträda nu till nästa. Långker och slats. Hur känns det nu då? Nå, no, det, det är typ ganska spännande. som typ Folket känner ju er från tidigare som Frida och Frida. Varifrån kommer namnet Långkär och Slats? Ja, sagt man det här namnet är som typ en palindrom. Som betyder två olika saker på ett sätt. Nu får ni nog förklara er. Ja, som typ, först är det ju som Långkär och Slats. Som typ Långkär och Flickor. Då. För det blev kallade då vi var på språkpraktik. Fast då är det också som Långkär och Slut, frågetecken. Som att all Långkär är Slut. Och det som också är ett mardrömsscenario För vi vill som provocer också Frö på jorden Kan ni berätta lite om er låt? Okej, okay. det var som typ som på en sits Planeringssits Som på en sits där man planerar kommande sitsar Så där behövde vi En ny snapsvisa och då som typ bara kom Freda på en jättebra ny snappsvis. Och prebjuden Tack ska du ha Fredag typ. Så vi får direkt att banda in en demo Och så typ skickar vi låten åt Gejronning. Och running Rönning var som bara Fuck Madik, varifrån har ni fått mitt nummer? Och vi var bara som typ som håller käften Norge Apo och lyssna på låten Fast Gay running var som bara som Fuck och vi var som fuck din åsikt Och som typ fuck your face Gay Running Och så skickade vi in vår egen version Och nu är vi här Frö på orden, frö på jorden Gey Rönning Så ni har komponerat låten alldeles själva? No som typ man kan som säga att det är den klassiska amerikanska drömmen Som typ att docka och skriva låtar om att docka Och sen typ bli berömd och få docka Som typ Janis Joplin på orden. Lycka till med uppträdandet Och ännu har vi alla bidrag framför oss Och mycket mer att se fram emot här i PleppoVision Song Contest Jag heter Kajsa Kaxiliakus Och återkommer senare med fler stämningar härifrån Green Room Littoskripten var du hittar, champi, sen. Välkommen tillbaka till Pleppovision Song Contest 2020. Kai, vad gör du? Sycklar du på ett piano? Ja, man kan nästan säga att jag trampar i klaveret. Får vi en applåd? Ni vet det som... Piano och klaveret, det är samma sak <laughs> Och nu har det blivit dags för kvällens första tävlande bidrag Mina damer och herrar, Vätskebrist med Långker och slats. Och här som typ alla lyssnar hit på vår budskap Hej då, hej då, tack för jag har glömt texten Fast typ Nej, men som typ het på okay. Det var en fredag Och vi ska doka Vi öppna kylen Och sen vi hocka. Det är USA Baylis utan sidor Bara Pepsi Med noll procent. Som typ förbudstiden Sack mig dig Vad ska i dräck Allt ett Trist Med vägge Som hjärtans Jag heter Frida Hon heter Frida Vi heter Frida Båda två och fred på jorden Fakt är Vi får väl heta Vad vi vill f Vi får till seva, Vi får till Salle Vi gick till Prisma Men allt var stäng Vi fick med vi Får till näste Starta pumpen Och drak bensin Okej okay. Fast vi gör Vi börjar spy Vi börjar vingel Fick kramp i magen Och det är san på kvällen i garaget Vi hittar vin I ett skåp Fuck med dig Hjälp och Vi kan Då kan Vissa och herrar, lonker och slats, gå ingenstans, vi är strax tillbaka! Vi lyssnar på Plepovision Song Contest 2020, en tävling i låtar och artisteri där du får vara med och bestämma. Skicka sms med din favoritlåt, ursäkta, favoritlåt, till följande nummer. 5, 55, 15, 55, 55, 55. Och var med i utlottningen av fina priser. Vad sägs om... En weekend på Monaco med mig... <här> Just det! Eller vad säger som en 24 tumms svartvit tv? Just det! Pleppo Vision Song Contest 2020! <snar> Och nu några meddelanden från våra sponsorer. Pleppo Toys VC-papper får din slagerreve att sjunga dry ass halleluja genom hela spektaklet. Det är med VC-papper. VC-papper. Officiell sponsor av PlepoVision Song Contest 2020. Köp Margaretas heimlagaknäck. Ni svänger vid Kvevlak Sparbank från Riksotto. Och så är det fjärd hus på Kom fast med samma. Men kom ihåg att jag sover med dasvilo. Två och tre. Margaretas knäck Går en anlisas heimlaga knäck För det smakar assålig Anlis lägger minst pengar i kollekt Fast ännu har mig till öppet Margaretas heimlaga knäck Godast knäck jag vet Officiell sponsor av Plepovision Song Contest 2020 Nå no, vann Böxorna med in hals är inte öppna. Hör du, ta dem he. Tack. Köp snärt i hängsle från nykab. Officiell sponsor av Lepovision Song Contest 2020. Jag är inte bara ensamstående mamma utan även lesbisk abiturient. Senast jag stod i en rulltrappa proppade jag med flit. –och de som stod bakom mig fördes oundvikligen in i mitt illaluktande pruppmoln. De hade inget val, och det hade inte jag heller. Pruppen skulle ut. Det här är jag och det här är min konst. Se fotografier från min performance på Kiasman hela jävla juni. Mer information på www.propaienrolltrappa.nu Plepovision Song Contest 2020 sponsras dessutom av president Urho Kekonen. Ur Ur Ur Kekkonen. Urho Kaleva Kekkonen! Urho Kaleva Kekkonen! Urho Kaleva Kekkonen! Kekkonen! Vi kommer tillbaka till Pleppovision Song Contest 2007 och det är nästan olydligt spännande. Vem ska vinna och vem ska försvinna? Ja, det är en bit kvar och många bidrag att lyssna på. Näst på scen. Han är en gammal bekant som sysslat med det mesta. Nu ska han ärövra slagervärden. Mina damer och herrar, Klaus Werner med låten Baby, jag är ett kinderägg! <trycklig> ja. Hejsan alla tjejer, nu blir det gua grejer Här har ni en kille med skägg Tre saker i ett, djurkärlek kärlek och svett Baby, jag är ett kinderägg så om du är alone and looking for love Och behöver en man i ditt life Jag är inte rik, men jag har en klinik Och en hund och en katt och en krokodil Jag har en hörna och ett marsvin och en nyfbarakit En sugga och en tjangeru som luktar skit Men bricken på i, hey baby, it's me Så ring lite grann så kör vi ramtaratan Sext. Ja, det var det. Aha. Hejsan alla tjejer, nu blir det goa grejer. Här har ni en singel med skägg. Tre saker i ett, djur, och svett. Baby, jag är ett kinderägg. Och jag är allt du vill ha, jag är sexy och glad. Och en kisse på jakt efter mus. Jag har karriär, inga större besvär Med eczem på min kropp, jag är helt tipptopp Några båtor här och där har väl aldrig skadat någon Och du och sånt det brukar ljuga om Så vad väntar du på? Låt det bli vi två Ring mig ikväll, jag lägger inte på nah. <laughs> nu kör vi! Hejsan alla tjejer, nu blir det goa grejer Här har ni en kille med skägg Tre saker i ett, djur, kärlek och svett Baby, jag är ett kinderägg Jag äter tre saker i ett, djur, kärlek och svett Baby, jag är ett kinderägg Ha <laughs> Ja, tack ska ni ha! Tack ska ni ha! Ni är en underbar publik! Tack! Ja, om någon liten kvinna med livet framför sig Hörde det här och vill ha både djur och kul Och som hot loving with the man of the free world Så ring mig på min mobil Numret ser ni i rutan Det gör de väl äh, äh, Klaus, äh, vad sysslar du med? Ja 300 miljoner tittare Fattar ni inte? Om bara 1% av alla kvinnor som tittar Ringer mig ikväll Så blir det nästan 3 miljoner Fuk vad jag ska data. Kanske be om sponsring från Durex. Men Klaus, det här är inte Eurovisionen på tv. Det här är Pleppovision på radio. Så min nya frisyr syns inte. Nej. Uh, och kanske det är lika bra. Åh <laughs> oh, men han David Beckham så bra ja. ut med hårbarn. Ja, men det var det var... Tack för ditt bidrag. <laughs> Klaus Werner allihopa. Och vi fortsätter alldeles strax. Woo! woo Isaac Axel Iacus rapporterar från Green Room här på Plepuvision Song Contest och vi har nu hört största delen av bidragen. Hur är stämningen här i Green Room? Ja, det är alldeles oerhört spännande och för en stund sen så såg vi Klaus Werner stå på scenen. Klaus hur känns det så här efteråt? Jo ja, det är alltid roligt att stå på scen När jag och mitt band The Gay Cox, de glada tupparna När vi var som mest aktiva på 40-talet Så gjorde vi ju hundra spelningar i året Och det kändes alltid likadant efteråt det, det, Ja, det är svårt att beskriva Men försök Lyssnarna är säkert intresserade Ja, det, det är som om ah. Tänk dig Sylvester Stallone upppumpad och bronsad och så skulle han luta sig över dig och pumpa ut allt innehåll ur din kropp genom något hål och suga ut all skit och allt bekymmer med någon sorts slang eller något. Och kvar finns bara glädje och känslan av att just ha fött fram ett foster. Alltså en upplevelse. Ett barn, du vet. Eller har du varit gravid? Jag, nej. Ja, nej. Jo, men har du någonsin gått på toa efter att du inte gått på flera dagar och du är totalt proppad och sen bara kommer du? Och ja, du visste ju att du bar på saker men inte att de var unika och så här magnifika. Ja, men du vet, det känns så. E är lika med MC2 som att krysta ut en dröm. Du, du... Eller, de flesta här har, har ju med sig sina vänner och flickvänner och så Men du har valt att omge dig med djur Kan du berätta, vad är det för djur du har med dig här? Jo, det här är Jonathan Han är en säl Eller hur, Jonathan? Du är en säl Jo, ska du hälsa till alla som lyssnar? Jo Jo, han är nog fin Hörde du det där upphörningslätet? Jag tror bestämt att salen har fått upp ögonen för dig. Ja, Jonathan. Kolla, han viftar på det. På, ja, där kom den där ut också. Hej, bara beriva. Kolla, han är alldeles lycklig och sätter tassen på mitt ben. Ja, Jonathan. Nu får du ta det lugnt. Nu, du. Ja, Jonathan. Ja, Jonathan. I am not a steel, Jonathan. I am a human being. Vad händer nu, Rick? Jo, sälar, sälar förökar sig väldigt sällan. Ja, det händer inte så ofta det här. Jonathan, låt bli. Inte här och inte med mig. Man får inte heller... Man får inte verka avvisande heller, för då kan de få skräck för på. Ja, men hör du lycka till, Klaus Werner. Jag ska Ufekt. gå vidare. Eh, jo, jag tror jag flyttar mig helt i andra sidan. Jaha, eh, oh, oh, skriptan. Jag tror det är någon här under bordet. Någon grep tag i mitt ben. Vi ska se nu. Eh, nej, men vem är du? Du är, du är inte på gästlistan, har jag för mig. Vad gör du under bordet? Shh. Jag har födelsedag i Ni lyssnar till Prepovision Song Contest 2020 och kvällen är i full gång. Hittills har ni hört följande bidrag: Lonker och slats med låten vätska brist. Vi fick med narve, får till nästa, starta pumpen och drag benzin. Skicka sms, longker och slats till numret Tygla Och Om ni vill att longker och slats ska vinna Vak mig däck Vad ska vi drick Allt är trift Med vätske det är också Klaus Werner sjunga bidraget Baby, jag är ett Hej Hejsan alla tjejer, nu blir det goda grejer Här har ni en kille med skägg Tre saker i ett, djur, kärlek och svett Baby, jag är ett kinderegg Skicka sms Klaus Werner till numret 45, 55, 55, 55, 55, Om ni vill att Klaus Werner ska vinna Så om du är alone and looking for love Och behöver en man i ditt life Jag är inte rik men jag har en klinik Och en hund och en katt och en krokodil Och efter denna snabb repetition Ger vi över till Ted och Kai som står på scenen Det är en underbar kväll! Hur är stämningen? Yeah! Och nästa bidrag har vi väntat på länge. Det är nämligen Dilba från Pjelax som ska framföra låten Friday Bloody Friday. Och vi kommer... Ja, Estonia, 12 points, Lestoni, dos, på Jag är en entertainer och har i idag! Och eftersom detta är slager så gör jag en höjning. Jag har det. Filip, bort från scen. Du förstör. Inte ska du sjunga nånting. Du ska bara. Hej, det behöver en inte. Inte stora intusen okända. När morgonen är dags att bli min son och min Vi måste ha en vattfjärja. Viva la Filip viva la pompa, vassa kvinnor. Viva la Filip viva la muffa. Ja, vi upplever lite tekniska problem och lyssnar på lite rolig musik. Mm. Välkomna tillbaka till Pleppovision Sång Contest 2027! Och slutet närmar sig med stormsteg! Vi har hört bidragen, vi har upplevt spänningen, men ännu är det mest spännande kvar! Ja Men Men äh, Pleppovision Sång Contest har i år plågats av en del oväntade fadesar, och därför har flera av bidragen uteblivit. Bojvein som skulle uppträda med låten tvättbrädan så ramlade ner i en balja och blev diskad. Ja, och Karlsson och lagerård hade förberett låten två hungriga poliser men de åt så mycket korv att de blev stoppade. Två tävlanden testades positivt för dopning och en tredje åt tvål och sprack. Så kvar fanns bara två bidrag Men, Men vilka, vilka bidrag? bidrag? <laughs> Om med två kombatanter är det ju fortfarande en tävling, inte sant? Men! Eh, det verkar som att någon har glömt att sätta stepseln i sms-maskinen Så inga röster har registrerats Och därmed går noll euro till världens barn Ja. Men för att avgöra vinnaren blir det därför röstning i samma anda som Expedition Robinson Vi ska strax förklara, men först måste vi få in våra två tävlande, Klaus Werner och Lånker och Slats Hur känns det? Fred på jorden! Fred på jorden! Och du, Klaus Werner, hur känns det för dig? Jag är glad som en bög! Ja. ja. ja. Mm. Men en av er kommer att gå hem som vinnare för Pleppovision Song Contest 2020. Och röstningen går till på följande sätt. Varje artist får var sin röst som de sen lägger i den här urnan. Artisterna röstar själva på den de tycker att ska vinna. Varsågod och rösta! Och röstningen är färdig! Ja, ah! det är så spännande! Ah. Jag plockar fram den första lappen, väcklar ut den. Och på den första lappen står det Långerosla! Det står alltså 1-0 till Lonker och Slats. Och jag plockar fram den andra lappen. Och på den andra lappen står det Klaus Werner. Oh, Hurra! Var ja, det visste jag är Det blev alltså lika. Båda artisterna har tydligen röstat på sig själva och nu så vänta lite. På den tredje lappen läser jag Klaus där I, oh, I, yeah. I am I am hey, wenta, du, Klaus Klaus, Klaus, du har fuskat! Du, du har satt dit två lappar yeah. med röstar på dig själv. Hans van! Han forskade. <gör> Därmed så blir han automatiskt diskvalificerad. Och det Detta betyder att vi har en vinnare av Freppo Vision Song Contest 2020 och det är Lankeråslå! och och jag vill tacka Löfven, jag vill tacka Mami, jag vill tacka Pappio, jag, ja, jag vill tacka Abbas min pojkvän, jag vill tacka, jag vill tacka Saul, jag tycker om dig, jag stannar med på en månad med helt enkelt. Fröv på jorda! Gratulerar vinnarna och tack till er som lyssnat, det här har varit Plepovision Song Contest 2007 och här kommer det vinnande bidraget ännu en gång. Mina damer och herrar, Lanker och Sluts med sin vinnande låg, Fenskebrist. Jag heter Frida, hon heter Frida, vi heter Frida, båda två och fred på jorden, vad vi det nåsigt, vi får väl heta vad vi vill,